Святий понеділок. Перший понеділок після водохрящ називається різдвяним або святим. У цей день їдять пісне, хоч у праздники не дотримувалися постів ні в середу, ні в п'ятницю. Але горілку пити і у святий понеділок можна. Існує приповідка «Святий понеділку не сварись на мене, що я п'ю горілку».